Їй подобалися багаті вгронські жінки, які відзначалися зухвалістю, злагодженою хіттю до життя. Жінки мали ясне волосся, округлі кшталти, розложисті стегна, що ліниво вигойдувалося під складками широкого одягу. Тонкостанність підкреслювано буфистими, багатогаптованими рукавами. На повних молочно-білих шиях іноді полистував рубін, ніби велика крапля крові, а золоті ланцюги на високих грудях подзенькували тихо в міру того, як їхні володарки ступали сонно, замислено і провокуюче. Фіалкові аметисти, вони носили на пальцях, змагаючись у тому з єпіскопами. Дивися в прозору глибину каменя, ні про що не думай, витвори пустку в собі, і всі ті образи, які там виникають, можуть надатися навіть до пророкувань майбуття. І що менш пов'язані між собою твої видіння, то значимішими видаватимуться тому, кому їх назовеш. Жінки, чоловіки, діти, усе йшло повзів праксію. Ніщо не могло, не вміло і не сміло до неї наблизитися. незаповнювана прірва зяяла між нею і всім довколишнім. І прірвата поширювалася з кожним днем, місяцем, роком, ще від тоді, як вирушила вона з Києва в далеку свою мандрівку, власне вже й тоді не помічаючи нічого, чіпляючись з думкою хіба що за власний розпач та за чеберяйчиків. Але чи ж досить людині самих Чеберяйчиків, і чи можна виповнити ними ціле своє життя? Ще лишався їй зелений світ пращирів, Спрага росту, що синім димом б'є сонних квітів, Кільчення насіння в плідній вогкості, Спала роси на вранішніх снах. Надсила природи, мабуть, визволила її праксію Відтягаря горяще й тому, що настала для неї Перша весна в цій землі. Молода радісна зелень, Спливала з усіх у збіч долин. Свіжий повів легко нахиляв верхівки оливкових дерев. Над смарагдовими травами, мов би розпилив хтось сріблясту піну. На тлі золотих прочерків доріг Зносилися темні випростані кипариси. Сосни довгими віялами своїх гілок Маячили в темно-блакитнім небі. Промені сонця ще не мали того сліпучо білого блиску, що влітку, і нагадували золоті стріли, забарвлені блакитом, мовби скупані в крапельках ранкової роси. На узгір'ях у повітрі ще відчувалися сліди прохолоди, яка вже поступалася гарячим пахощем диких квітів. Пахуче, розріджене повітря. Вдаряло в голову молодій жінці, ніби легке вино, занадто квапливо випити. Горбаті янголи лісу звабливо манили її до себе. Вона забувала про своє становище, про судливо підібгані вузькі губи абата Бода. Хотілося б їй, бодай на короткий час, відірвати Конрада від його самозаглиблення, та вдовольнялася й тим, що могла взяти з собою легенькою слухняну вільтруд. Дівчина розуміла і відчувала кожен порух душі своєї повелительки. Її причисті очі ясно зоріли, мов би, спокоюючи праксію, насилаючи на неї благословенне забуття. Тоді молода жінка зрештою забувала й про дівчину, пам'ятала лише про квіти. Задумливо збирала їх, вони, мов би, лащилися до неї, самі собою виростали там, де вона зупинялася, їй досить було раз ободвічі, повернути довкола траву, і вже було біле, червоне, синє, жовте, і вона гладила темні голівки квіток, мов дитячі голови, вона ніби сама вростала в квіти». Її пальці, волосся, все тіло ставало суцільною духмяною квіткою. Її праксія радо б зосталося такої навіки. Та тільки хто з багнете прагнення, і хто на нього пристане? Хіба що чебиряйчики, але й вони не могли подати її голосу, цю далеч за тенські гори. Імператор Хоч би й став поряд з нею на оцій квітучій луці. Лишався б незмірно чужим і далеким. В душу не вскочиш, коли тебе виселено звідти. Стук туди заборонено. Може, прийняла би свою душу юного Конрада? Нагадував своєю потайбічністю її власну слабість? Але відірваний назавжди від коренів живого життя, він не міг збагнути її тяжіння до джерел, до сну, до глибин, до головного призначення жінки на землі, до земного захмеління, до сплетіння кучерявого листя, вростання коренів спалахів роси. Жінка в двадцять років хотіла б замінити зорі на шепіт, а Конрад прагнув зір не в самому небі, а й довкола, в собі самому, він перебував десь. В інших світах, мертво вигаданих, викликуваних хворобливою уявою, пригніченою, мабуть, змалку пустим екстазом молитов, виповнений гучністю слів, не закорінених ні в чому, і через те особливо страшних, бо повернуті на нетривке серце, вони з'їдали його, призводили, до самознищення. Конрад, мов би, відроджувався в кам'яному присмирку Веронських церков. Натомість губився в щедрому світі приводи. Відвертонуть гував майже з таким самим осудом, як абат Бодо, позирав на дитячі пустощі в праксі, і не міг ні збагнути її.